Hjärtligt välkomna till Demokraterna Radio SD, din nationella röst i eten på MHz i Stockholms närradio. Idag lördagen den 20 mars, är det Staffan Arnberg och David Bergqvist och, och Carl Inusson som sänder nu en timme. Och som ni hörde har vi en ny medarbetare här som strax ska få göra en presentation. Det här är alltså en förinspelning gjord onsdagen den 17 mars. Den, vi har alltså en första repris som sänds då på söndagen den 21 mars klockan 9 Och det finns chans även för en andra repris på torsdagen den 25 mars klockan 20.30. Och det går även att få in Radio SD via nätet på radiosd.se och sprida ut det till alla vän och bekanta. Vi har en hemsida som lyder www.sverigedemokraterna.se och vi har ett partiorgan som heter www.sdkuriren.se Det går att lyssna direkt också via nätet på www.narradio.se och då får ni med de musikaliska inslagen också.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 Även det som vistas i landet illegalt ska som regel återbörjas till sitt hemland. Våra, krim, våra egna kriminella får vi dras med. Svenska hedersbegrepp säger att man belastar inget annat land med dessa element. Sverige måste kraftigt begränsa invandringen på obestämd tid, inte minst på grund av de miljontals människor i arbetsförhållanden som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. De invandrare som integrerats respektive assimilerats till det svenska samhället betraktas i detta hänsynet naturligtvis som svenskar. Flyktingar som söker till Sverige skall efter identifikation och uppfyllelse av genève kriterium konsekvent tilldelas temporärt uppehållstillstånd och undantag ska kunna göras av de personer som besitter behövlig yrkeskompetens. Sverigedemokraternas önskan och ambition är att samtliga utländer utvecklas i demokratisk riktning, att vi i framtiden kan höja biståndet när ekonomin tillåter, att hjälpa på plats, främja utveckling samt hindra regression och så kallad brain drain.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 och kan du berätta lite om dig själv här, varför du sitter här och eh, hur länge du har sympatiserat med ST och lite om din bakgrund? Ja, jag tog ju ställning redan tidigt på 80-talet och jag var med i Framstegspartiet. Och eh, vi, ju, var vi var ju några stycken, vi tyckte det var rätt kul. Men sen så var ju Framstegspartiet gick upp i andra partier som kanske inte var så rumsrena och då tog jag avstånd från alltihop. Men sen nu för en tre eller fyra år sedan så tyckte jag väl att det var rätt intressant. Och då tyckte jag, ja så återkommer jag till det här. Och nu är jag med igen och vill försöka göra det bästa jag kan av min situation. Och jag slås väl för, eftersom jag blivit pensionär så slås jag väl för gamlingarna och pensionsfrågorna i första hand. Och det som vi har pratat om då inom partiet att jämlikhet mellan... Eh, svenskar och alla pensionärer och invandrare att det finns eh, ja, vi blir lika behandlade och eh, ja, det är väl ungefär så eh, och, att berätta om det ja, jag är välkommen i det här ja. vi ska gå direkt på programmets tema eh, som vi ska avhandla svenska sederuppbruk, svenska traditioner svensk kultur och kulturarv och eh, diskuterar kring detta och, och eh, vi ser ju nu här att maktetablissemanget då inte värnar om det svenska Näm, nämnda termer här, här som jag nyss sa och hur kan det ha blivit så? varför eh, gör makteliten på detta sätt att eh, förringa eh, för att inte säga trycka ner det svenska folket eh, vi har inte eh, rätt till våra egen kultur och kultur verkar som, utan nu pratar man alltså om mångkultur men jag anser så här att vi på Sverigedemokraterna anser att alla kulturer är lika mycket värda som jag sa i ingressen, men det verkar ju då inte etablissemanget göra utan alla andra kulturer är värda mer än den svenska och hur kan det ha blivit så här och det här fina gamla svenska talesättet har ta sedan dit man kommer har ju numera blivit så urvattnat att det avser bara svenskar som reser utomlands. Etniska svenskar alltså. Vi ställer inga krav på invandrare att de ska anpassa sig till det svenska seduppbruk. Och det borde man ha satt ner foten för länge sedan, 20-25 år sedan. Vi ser ju hur det då har... Utvecklats i förorterna Rosengård och Växjön och Stockholms förorter, inte minst. Och det här är en av våra huvuduppgifter att vi ska se till att svensken får tillbaka en, en sund nationell stolthet, en, en identitet som han har blivit fråntagen och tycker man, har inte vi rätt Att ha en sund nationell identitet Då kommer detta leda till En osund nationell identitet extrem Att folk blir extrema Och det tar vi i bestämt Avstånd ifrån Ja nu har jag pratat längre här. Nu Varsågod Ja man kan ju säga det att Det är väl egentligen det etablerade Som resonerar på ett väldigt extremt sätt Anser jag då Därför att man har ju då, som du sa nu i inledning här inledningsvis, att man har trängt undan den svenska kulturen. Och man har ju också försökt få bort his historia från skolämnet i skolan. Och det har man ju känt till så länge att ett folk som inte känner till sin egen historia kan ju lätt styras av andra. Och jag tror att det ligger någonting i det, att man helt enkelt försöker upplösa den svenska kulturen därför att helt enkelt kunna styra oss lättare. Därför att det, vi har ju andra samhällsproblem, än, till exempel som vi pratar om, massinvandringen. Ja. Men de här problemen kan man ju inte ta upp eh, när man inte ja, har möjlighet att göra det på grund av att man helt enkelt eh, ja, trycker ner våra kultur helt enkelt så att vi inte kan... Eh, Mm, man får fråga lite efter äh, vad, hur är ambitionsnivån hos politikerna vad, är, vad har de för ambitioner egentligen vad, vad är syftet, vad är ändamålet mm. vad vinner de på det här vad, det förklarar de kanske inte riktigt för oss andra att, vad är det de egentligen är ute efter mm, mm. och det är klart att äh, dunket sagda som man säger så. men däremot så tycker jag då att danskarna har ju då som igår går 15 mars så har de då slagit igenom att äh, de Danska Folkepartiet enas som är en åtstramning av reglerna för utlänningar står det här och jag gick ut på nätet och jag säger det finns massor av roliga eh, saker att se på nätet och jag kan ju rekommendera att folk titta själva det är såna här eh, den som jag tycker är bra det är bland annat rakryggad.nu eh, nu är han eh, Weinberg tror han, heter, som, mm. som, det, han är tyvärr död och det är synd därför, men sajten finns där och länkar till andra sajter sen har du då den där ansiktsburk nu tror jag också den heter den är också rolig och de skriver ju mycket och där kan man ju då se fakta och sen kan man då få mycket kommentarer som är roliga och fria nyheter bland annat som är punkt.com tror jag den har Ja, I alla fall så gjorde de så då danskarna att de eh, har bestämt nu att eh, alltså de som har eh, fått, som tar emot socialbidrag får inte åka eh, till sina hemländer eh, där de är flyktingar ifrån utan att de eh, ska ha eh, då, eh, godkännande från eh, staten på något sätt eller de och det är ju sånt där som vi inte har här än. Utan här får de ju till och med bidrag för att åka hem på frånflyktingläggningarna. Ja. Man har helt enkelt strammat åt ordentligt i Danmark. Och det är ju inte så konstigt att man har gjort det heller. Därför att vi ser hur dansk folkeparti har gått fram där. Och det visar ju tydligt att ett parti som har en ja, massinvandringskritisk linje skulle man kunna säga. Även om det partiet inte får majoritet så sätter ju även enorm press på de sittande partierna. För de sittande partierna blir ju tvungna att ta efter eh, deras agenda för att eh, få att behålla så många mandat som möjligt. Det, för det har vi ju sett också att eh, de etablerade partiernas största intressen är ju att behålla så många mandat de kan. Mm, absolut, mm. det är ju på det sättet. Ja, jag kan ju nämna här några exempel här. Eh, att vi har idag... En lag som heter hatbrottslagen och den innebär att brott med fokus på etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religionstillhörighet eller personer med funktionsnedsättning ses som allvarliga och ska ha högre straff på följd. Men det finns ett undantag och det gäller inte brott med fokus på etniska svenskar. Och jag ska ge några exempel här. Då. Om en muslim misshandlar en etnisk svensk eller kristen kan man säga. Då är det inom en bara misshandeln. Men om en etnisk svensk då kristen misshandlar en muslim, då ska polis, rättssväsend och åklagarmyndigheter dessutom ta reda på vad svensken har för uppfattning, tänker och känner inför islam som alltså kan bli avgörande för graden av straff på följd enligt hatbrottsprincipen. Orwells tankepolis 1984 är alltså idag kultiskt aktuell.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 Jag kan ta ett tredje exempel, ändå repå här. om invandrare använder sig av infama invektiv mot etniska svenska klassas det aldrig som rasism, även i det fall detta var avsikten. Om etniska svenskar använder sig av infama invektiv mot invandrare klassas det alltid som rasism, även i det fall detta inte var avsikten, alltså i det verkliga livet. Men Sverigedemokraterna är det enda parti som bemöter alla lika, att alla oavsett etnicitet ska vara lika in, in, inför lagen. Och med utgångspunkt från detta resonemang i, i jämförelse med riksdagspartierna så är ju Sverige ett icke-racistiskt parti. Mm. Eh, för i och med att, som jag sagt tidigare, vi anser alla, all, alla kulturer, alla människor vara lika mycket värda. Men det verkar ju då inte eh, makt magtresonemanget att, att hålla med om i och med att eh, svenskar får då stå ut eh, med, eh, ja, med, med vissa i och med att inte klassas här vi kan inte bli drabbade av inom den här hatbrottslagen det ingår ju inte heller inom folkgrupp tydligen i svenska, enligt de etablerade mm. Nej. Och, men det här då när judar och araber araberna har ju då lovat att de ska utrota judarna Uh, hur blir det då då? Det här nu har ju varit bråk i Malmö här. Uh, och det, det, det har inte med rasismen att göra då, utan då är det är en annat kanske. Det är märkligt uh, detta, att de anses för så nedtryckta än att de får ha en viss rättighet att vara antisemiter. Då. Eller, jag jag, jag ja. tycker det är mycket märkligt som har hänt där med tennismatchen, Ilmar Eppar, tänkte du ja, på då? då så ja, det ett märkligt beteende. Mm. Jo, jag har sett eh, tv-rapporter från eh, Rosengård där nere i Malmö hur, hur eh, vissa människor inte vågar ja, gå på gatorna på grund av att de blir offer för andra grupper där. Och det är givetvis beklagligt. Det drabbar ju även olika invandrargrupper. Mm. Ja, kära lyssnare. Nu ska vi ta en pausmelodi. Och eh, vi Sverigedemokrater värnar ju då som ni vet om den svenska kultur och kulturarven och vad passar inte bättre då än självaste Hugo Alvén en av våra främsta tonsättare och eh, Hugo Alvén är väl mest känd för att han jämfört med övriga kompositörer så var han mycket, mycket starkt influerad av svensk folkmusik som ni får ett prov på, som National Symphony Orchestra of Ireland ...under dirigering av Niklas Willén ska framföra här... ...Hugo Alvéns Polketta. Varsågoda. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Din nationella röst... i är en på 88 MHz i Stockholms närradio. Och det stycken ni hörde nu... ...så var det Hugo Alvens Polketta... ...framfört av National Symphony Orchestra... ...av Ireland... ...under dirigering av Niklas Willén. Ja, vi pratar här om svenska sederuppbruk och traditioner och kultur och kulturar. Och då kommer vi automatiskt in på integrering och assimilering. Och i det svenska mångkulturella projektet så vill man ju prata om integration. Vilket då innebär i praktiken att vi ska gå halva vägen var. Om svenskar ska göra avkall på sin egen kultur. Och då menas väl också att invandrarna då också ska... Nå, gå halva vägen till den svenska eh, kulturen om jag har förstått det hela rätt, men det innebär att vi ska göra avkall, men, men, men vi, vi demokrater, vi pratar ju hellre om en assimilation, att man anpassar sig då till det svenska samhället eh, till svenska seder och bruk, för då, då blir det ett mer lyckligare, homogent eh, samhälle, sen självfallet får man ju då utnyttja eller använda sig av sin egen kultur Eh, lite varstans, inte minst inom fyra väggar. Det lägger vi oss självfallet in, inte i då. Men jag menar på arbetsplatser och eh, föreningar och eh, överallt eh, vardagssituationer och så så eh, ser vi helst att eh, vi vänder om det svenska helt enkelt. Vi mm. skäms nej, inte för det. Nej, man kan säga integrering då som de etablerade pratar om. Det handlar ju då om att eh, alla ska anpassa sig till det mångkulturella samhället, det nya samhället. Där egentligen inte ska finnas någon kultur alls. Utan folk ska bara helt enkelt ja, blanda samman sig själva med varandra. Och helt enkelt skapa någonting nytt. Och det är det vi svenska Sverige-Klator sätter oss emot. Därför att vi anser ju då att den svenska kulturen och den kulturen som vi har byggt upp in, inom vårt eget land. Är värd att bevara. Och är värd att vidareutveckla. Och att vi då ska utveckla den på våra egna villkor. Och det, anser, det är också det tryggaste sättet att, att göra det där För att det är precis som när man kommer hem till en annan människa som gäst Då är det ju så att då får man ju faktiskt mm. anpassa sig efter den personens regler i hemmet Om och, och båda då ska lämna sina gamla eh, regler bakom sig Och ja, hitta på någonting nytt Då blir mm. det, slags, det blir inte längre alltså den eh, bostadsinnehavarens hem Utan det blir något mm. ett nytt hem ja. Men vi är ju för mångfald Jag menar Uh, vem vill åka till uh, Paris För att besöka en fransk restaurang Eller till Wien för att lyssna på Konservruckner Eller till Peking för att bli behandlad med akupunktur Jag menar det, något, Ett sånt samhälle förespråkar vi inte Utan vi vill ha mångfald Och ha kunna ha möjligheter till detta Och det berikar ju samhället då. Vi skiljer på mångfald och mångkultur Eller, eller den svenska mångkulturmodellen Mångkultursmodellen för om vi tar ett land som USA har ju lyckats betydligt bättre med, med mångkultur, men landet är ungt och de hade ju egentligen inget val och har enorm immigration från, från Europa, så att det, det, det är Sverige ett gammalt land, så det går inte att jämföra riktigt ja, Egentligen skulle man kanske kalla det här experimentet som de etablerade och håller på med för blandkultur, för Att Mångkultur har vi i USA, och då menar man på att finns det finns ju till exempel en asiatisk kultur på ett område så finns det kanske en nordeuropeisk kultur i ett annat område och så kan det finns en europeisk kultur i ett mm. annat område men när man blandar samman allihopa då blir det en slags blandkultur mm. ja. men i det här, vi pratar nu om det nya Sverige då och det finns ju de som kommer hit och så säger uttryckligen att de ska ju inte bli någon jävla svenne utan, och de har ingen önskan att bli svenskar hur ska vi bemöta det då? Ja, mm. ja det, det, är, det är en bra fråga Och, eh, om Man inte vill det, det, det är, det är... bli svensk mm. Eller ta till sig svensk kultur Utan de vill ju ha kvar Sin mm. identitet som de kallar det det, det det är en tråkig inställning va? För att när, när vi far utomlands då, Så är vi intresserade av Det landets kultur Som vi besöker Oavsett om vi är turister Vi studerar eller arbetar Eller vad vi nu gör i det landet Så tycker vi det är intressant att vara till det landet. Och vad är det för språk här? Vad är det för traditioner? Vad är det för sociala koder? Inte minst. Vi, vi, vi har ju det i blodet. Det tycker jag är ett, ett hänsynsfullt, empatiskt sätt att, att bete sig på det sättet. Det är självklart. Och det är det som, därför är det är så intressant att, att resa ut i världen. Och man det, det berikar ju. Och vi inte ser det. Vi anpassar oss och vi ser på. Det är landets kultur inte minst Och kulturarv tycker jag inte är sant Och då tycker man ju då att det borde vara likadant med, med de som kommer hit Det är klart om man kommer hit Och, eh, och upplevt eh, Krig och elände Så kan man ju inte kanske i initialskedet Ställa sådana krav Men man, men man väljer ju ett land att, att resa till Eller fly till Eller vad det är nu frågan om eh, Och, och då, då tycker jag att man borde känna att man, ja men Sverige det är ett fint land, det är fina människor det, det verkar bra, jag tycker att man borde känna det när man kommer till ett land men vi, vi men det, makteliten i Sverige liksom menar de är, de är så här liksom att nej, men vi är inte värda att eh, tyckas om och vi är inte värda någonting, man tycker i sig själva ungefär, och upphöjer alla, allt annat det är ju egentligen en, man nu ska, det går ju inflation i det i termen i rasism, nämnde, rasism ja, men du, det är ju nästan lite åt det hållet faktiskt. Du nämnde ju här i USA, bland alla Amerika så att säga, och då är det väl där att där får man ju då svära ett löfte att man ska följa både lagar och paragrafer, att man ska bli patriotisk mm. för att vara och få med och och det står väl i deras grundlag någonstans som att uh, man inte får motarbeta landet. Och, man, Men här, här är det väl inga sådana krav vad jag vet. Nej. Jag är det är väl ingen som har haft tanke på det här, I USA får man, så vitt jag vet, skriva på ett lojalitetskontrakt. Och det borde ju gälla, ja. även i Sverige tycker jag, jag, jag tror att det är många europeiska länder har någon form av lojalitetskontrakt. Mm. Mm. Att alltså, det det varit på gång här på något sätt? Eller? Jo, det Nyanko Sabo, när vi jag tänkte expel. det finns ju där ja. och men, de röstade, men de fick inte igenom det nej, nej, ja. nej Ja, då har vi pratat här om svenska cd och traditioner och kultur och kulturarv och jag tror vi vi, vi lämnar det och det finns ju anledning att återkomma till dessa ämnen det Kanade mycket av det. Ja då Carl, då har du någonting på <går> ja. här. Ja, jag hittade på nätet här en, en artikel GT skriver den 17 mars här om man misstänkt ha lurat till sig 8,8 miljoner av Försäkringskassan. Och genom att bara då låtsas att han är rullstolsbunden och handikappad så han, undrar man hur mycket pengar det handlar om. Men det handlar alltså om vansinnigt mycket pengar vad jag förstår här. Men i alla fall nu så tog ju Försäkringskassan och börja undersöka det här så att de var hemma där. Och där har man visst inte varit på flera år vad det visar sig. Och då pengarna har skickats direkt till Kairo Och eh, det var väl bra. Och eh, ja så vidare så här. Sen står det ju dessutom då att försäkringskassan har en utredning som visar att förra året betalades felaktigt ut 16,4 miljarder det är pengar det. i olika bidrag och ersättningar. Felaktigt alltså. Utbetalda bidrag. Ja, man blir förvånad, men det var GT den 17 just det. Ja. Mm. ja, där ser man hur, hur det kan gå till. Ja, visst. det är märkligt att det inte upptäcks. Eh tidigare, att kan komma upp till sådana vansinniga summor innan man ens hinner fundera över om allt har gått rätt till får man väl säga mm. har du något mer? Carl? ja, jag hittar ju en annan grej, det är ju också det här om fri, det ankar barnen som de pratar om och det är, men det är sedan den 8 november 09 men det är ju rätt att de skickar alltså hit barnen <coughs> som får ja rättigheter, det står lite om putt här, vad det betyder det vet jag inte det är permanent Jaha, det är det ja, det var enkelt ja, det var. <laughs> och att de får då stanna här och sen så begär de att föräldrarna ska komma hit och så vidare och så vidare och sen står det just det här då att om de är 18 år då har han frågat här var de 18 år när de sökte eller hur de var alltså innan de var 18 år sökt, och då fick de då beteckningen eh, ensamkommande barn. Jag alltså det var lite skäggiga, lite sådär. Det, var, men det får man ju ta, ja. ja det är den nyhet Ja, där ser bort sätter jag massor av sådana här saker som är. Ja. Jag brukar ta en till innan Alltså, ja eh, historien bakom Deos dom som ledde till 60 000 i skadestånd. Det var ju så att eh, det var ju en man här vill inte skaka hand med eh, Merit vager står det här. Och eh, där var det också så där om att han eh, var utförsäkrad och han skulle betala... Eller han förlora Den totala inkomstbortfallet var 43 405 kronor står det här. Men istället då så fick han genom DO... Så fick han då 60 000 i fickan för att han då gjorde som han gjorde. Men frågan är var det gick så här. Ja, jag vill bara höra er ner. Ja, det ja, alltså. var ju den här kvinnan egentligen som borde ha känt sig diskriminerad. Eh, eller kränkt. Det går inflation i kränkthet nu och man... Eh, jag kan inte mycket väl tänka mig att man... Eh, inte är kränkt utan man ser att det finns pengar att tjäna när man sätter i system. Mm. Tror jag faktiskt. Mm, okay. Ja, ska vi ta nästa pausmelodi David? det ja. presenterar du. Visst. Och då tar vi och lyssnar på Hel här nu. Och låten som vi ska höra den heter Den feges lögn". Ja, ni lyssnar alltså på Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Och vi har passerat halvtid i vårt entimmelsprogram här nu. Och det ni hörde det var Hel och... Låten som ni hörde det var alltså Den feges lögn Ja, jag sitter här med en liten mindre artikel framför mig här Det är ganska glädjande Nyheter på sätt och vis Får man väl säga Det är från Sydsvenskan Och det är från den 17 mars Det är så att det var ett mordförsök Här på en Sverigedemokrat i Malmö Det är inte det som är det positiva Men det kommer vi till lite senare här Och enligt Björn Olsson då, vid Malmö polisens Spaningshotel så kände då angriparen till att den här mannen då tillhörde då Sverigedemokraterna. Så de kodade det här som ett hatbrott. Och eh, gärningsmannen uppges vara 15-25 år gammal och var klädd i en militärgrön jacka och hade en palestinaskal vid runt huvudet. Han ska ha skrikit Jävla rasist! Du ska ge fan i vår skola! Och därefter dragit kniv och försökt hugga den här SDU-aren som dock lyckades få fram en försvarsspray och sprayar angriparen röd i ansiktet och på armen. Och polisen rubricerar attacken som mordförsök. Knivsticket hade träffat honom i ryggen om han om man inte hade ryggat tillbaka, då, säger då 24-åringen i förhör. Och det är det som är det glädjande, att man äntligen börjar ta upp sådana här saker och att man då som hatbrott. Det är ganska så märkligt, för att tidigare har man ju bara gjort det när det gäller då Oftast när förövaren har varit svensk. Och eh, offret har varit utländsk. Men här var det då alltså en eh, demokratisk ungdom då, som blev överfallen. Ja, har vi någon, någon intressant... Linus Anders sitter där med någonting. Ja, ser. Ja, jag sitter och läser någonting om försörjningskrav i anhörighetsinvandring ska införas den 15 april i år mm. och eh, det verkar som har gått eh, tumultartat till i regeringen här det står då att eh, försörjningskravet anhörigsinvandring för men det är undantag för barnfamiljer som vill återförenas så är ju lagen ett undantag. Där, det Detta har riksdagen beslutat eh, men kravet införs utan förbehåll efter hård kritik internt inom alliansen framförallt då KD och Folkpartiet har migrationsmedeltypen Tobias Bildström backat från tidiga förslaget om eh, även barnfamiljer ska omfattas av kravet. Men nu kommer det här intressanta. Men den rödgröna oppositionen nöjde sig inte med dessa undantag. I gemensam reservation slog det fast att familjesplittringen inte underlättar integrationen i Sverige. Det röstade också samfällt mot förslaget. I ett särskilt yttrande skrev Vänsterpartiet och Miljöpartiet ihop sig om att en rödgrön regering snarast möjligt ska avskaffa försörjningskravet för anhörighetsinvandring. Vad säger du det? När det gäller här med flyktingmottagande och asylpolitiken så kan man ju säga att det är väldigt märkligt eh, att man då vill försöka in, integrera de här personerna i samhället för att en flykting har ju flytt från ett eh, krigsdravat område oftast va? och behöver ju tillfälligt skydd mm. alltså som vi säger då temporära uppehållstillstånd den här delar man ut då, permanenta uppehållstillstånd eh, den personen ska ju då när så att säga, det råder eh, goda förhållanden i, i sitt hemområde ska ju den återbördas hem då, så att säga. Va? och om man då ska integrera de personer alltså systematiskt i det svenska samhället kan det bli svårare att eh, då att återbörja de här hem och eh, man brukar ofta säga det när det har gått lite för lång tid här i Sverige att eh, då har barnen rotat sig så pass så att eh, man eh, ja, inte kan flytta hem mm. men oftast så har det gått väldigt bra att åka hem till sina hemländer på semester i alla fall det får man ju mm. säga är väldigt märkligt mm. Jag hittade en intressant artikel i Expressen här, lördagen 6 mars skriven av Sakine Madon uh, hon var i, med i ett nyhetsprogram också uh, i samma ärende och överskriften är så här eh, Även invandrare kan vara rasister Hon skriver att judar flyr Malmö Och muslimer flyr Södertälje Och eh, hon skriver så här Varför skulle hat eller hot Mot en människa som hör till en viss grupp En minoritet eller majoritet Nödvändigtvis vara mindre Eller mer allvarlig Sverige är ett annat land än åren efter andra världskriget inget folk har monopol på rasism för muslimer, så det täller tälle judar i Malmö, det är ingen tröst att förövarna inte är blonda och blåögda det är en ovanlig artikel, en politisk inkorrekt artikel tycker mm. jag den tar ju upp de här problemen som vi nämnde tidigare, mm. det finns även problem mellan de här olika invandrargrupperna mm. de etablerade politikerna vill ju gärna få det till att det handlar om svenskar och invandrare så att invandrare det är en enad grupp då. Mm. men jag vet ju själv att det finns många invandrare som inte vill eh, ja, som inte känner sig hemma hos andra invandrargrupper så att säga så de, de, de är väldigt noga med att de skiljer sig mm. skiljer sig åt och inte minst när det gäller religion som till exempel kristna eh, personer från Mellanöstern och kanske muslim, muslimer då, från Mellanöstern Mm. Ja, jag har funderat på en sak här rätt mycket. att det, det existerar ett antal tankesmedjor, inte bara i Sverige utan även i övriga Europa som har på grund av senare årens framgång eh, kartläggning och bekämpning av så kallade högerextremistiska eller högerpopulistiska partier som huvuduppgift. Eh, som regel är det vänsterorienterade tankesmedjor som står bakom har det förekommit höger- eller borgerligt orienterade tankesmedier som kartlagt och bekämpat vänsterextremistiska eller vänsterpopulistiska partier, frågar jag mig. Jag tror inte det. Förklaringen kan vara att höger- och borgerligt funtade människor är mer demokratiskt förankrade och respekterar valfriheten även om man råkar rösta i en citationstecken på fel parti. Dock inte vänstern. En annan förklaring är att vänstern tror jag är dåliga förlorare. Det har blåst internationella vänstervindar en, under lång tid. Nu har vinden vänt, nu blåser det nationella vindar. Det finns många exempel på att vänstern är eh, dåliga förlorare nu senast i val 2006 och vänstern drabbades närmast av en maktabstinens. Och det kanske var på grund av långvar långvarigt maktinnehav. Det där var jag kommit fram till, men vad säger ni om det? Jo, det har väl blivit en... Som Gunn Hullberg brukar säga, en sosifiering av det svenska folket. och man röstar precis som sina föräldrar har röstat, då det brukar alltid gå hem helt enkelt. Ja, kära lyssnare, nu är det dags för pausmelodi. Och vi här på Radio SD brukar vi vanligtvis spela upp för er svenska, skandinaviska stycken. Men nu gör vi ett undantag här. Vi ska gå västerut på andra sidan Atlanten så ska vi lyssna på ett storband jag är ju storbandsvän för den som inte visste det jazzvän eh, och då har jag valt ett stycke här av ett ovanligt storband i alla fall i Sverige Det heter Claude Thorne, orkestra. Eh, det var ju rätt vanligt att eh, storband eh, hade klassiska kompositörer som eh, en influens Eh, vi kan nämna Glenn Miller, Tommy Dorsey, Duke Ellington Och Claude är en av dem som höll på väldigt mycket med där Mycket intressant och låter väldigt vackert Här har han då eh, fått influenser av självaste Robert Schumann Som ska framföra här eh, stycket Troy Murray", Och en inspelning från eh, 1947 Varsågoda! Ja kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD Din nationella röst i med Gatch. Och det stycke ni hörde nu Så var det Claude Thornelandes Orkestras Version av Robert Schumanns Träumerei. Ja vi ska gå vidare Här i ämnena här och vi har tidigare Då pratat om Svenskars samröre med Stasi eh, Och det har jag lovat er kära lyssnare att i händelser av riksdagsinträdet så ska vi, jag kommer att jobba på en motion att det ska lägga fram en motion att eh, det ska till en utredning och sen så till berörda eh, svenska som har, har haft samröre med Stasi eh, och finns det då tillräckligt material som tyder på att det kan vara eh, ja, landsföräderi eller bort mot mänskligheten eller så, då, då, då ska vi plädera för en rättegång nu har ju det här kommit på tapeten på, på riksdagsnivå. De kanske lyssnar på Radio SD, vad vet jag. <laughs> det är så att före justitieminister Thomas Bodström vill ju då göra en utredning på det här. Men, men vår nuvarande justitieminister Beatrice Ask vill det inte. Och det är lite märkligt om vi nu ser på politiska skalan då. Höger och moderater de vill mer emot det här än socialdemokratin. Då. Det är lite konstigt att inte Bostnön ville göra en utredning under tiden han satt som justitieminister. Det kanske var just därför. Och det är också så här känsligt med, med såna här diplomatispel och, och såna här. Men vi är ett rakryggat parti och jag menar eh, det sitter då personer på höga poster i Sverige här. Det, tydligen ett hundratal har jag hört en siffra på. Då, som, ja, som har blod på sina händer helt enkelt. Man vet ju vad Stasi har haft för sig. Och nu på tal om det så har ju upplöst en, en, en diplomatisk kris här mellan Sverige och Turkiet här. Sedan riksdagen har klassat dödandet av armenier och syr och Assyr. Sen var det nog ett eller två folkslag till. Mm. Ni var inte bara armenier, ska vi vara noggranna. Men, att få det klassas som folkmord. Och då har då eh, vår utrikesminister Carl Bildt gått till taket och eh, Reinfeldt har eh, då, tycker jag, på ett lite ynkligt sett bett om ursäkt till eh, Turkiets eh, president. Eh, jag menar, det här är ju ett solklart fall på folkmord. Och, eh, men nu är det ju så att eh, man vill ju till varje pris här få in Turkiet i EU. Och det är ju det det hänger på och vi ska vara vän med dem. Men, men det här är ju... och det är ju Hundra år sedan, nästan 1915 var det bestämt under första världskriget. Och eh, Ja, jag tycker det här är, är mycket brist på, på ryggråd. Och det var ju då fyra borgare som gick emot eh, majoriteten då och röstade på oppositionen. Och tack var är det det Tack de som hade råg i ryggen så var det klassat som folkmord. Och det är självklart att det är ett folkmord. Mm. Det är ganska intressant. Man såg ju tidigare här också när man tog upp det här i Aftonbladet. Ett annat exempel då när det handlar om de här med organställda den här i Israel på Palestina. Mm. då var man väldigt noga med att man skyddade då eh, Aftonbladet, alltså våra medier eh, och gick ut och sa att det här ingår ju då in, inom yttrandefrihetsramarna, eller pressfriheten. men när man nu då, då när, det, när det är ett riksdagsbeslut mm. så vill man inte respektera det utan man vill be om ursäkt för Turkiets eh, eh, eh, ledare då mm. eh, det, det, jag tycker det är lite märkligt ändå att man, att man, å ena sidan försvarar man pressfriheten men man vill inte försvara demokratiska besluten i mm. det, det är rätt märkligt mm. ja, det är. Man säga. och där måste vi ta Aftonbladet till försvar det brukar vi sällan göra att ta Aftonbladets pressnitt försvar men jag menar de påstod ju inte att, men de sa att eventuellt kunde ha varit så att man tog organ från döda palestinska soldater och då gick ju Avigdor Lieberman i, i taket och kallade det för antisemitism det är också lite man kan ha åsikter om vad som helst vad det gäller Israel-Palestina-konflikten men jag tycker ibland att det går snett ibland att varje form av kritik mot Israel så vänder man det till antisemitism det är två helt skilda saker mm. det ska man få klart för sig men då är lite billiga poäng där ibland tycker jag mm. måste jag säga Jo, jag, innan jag glömmer bort det så vill jag faktiskt säga här skulle jag sagt när vi pratar just om Eh, svenska traditioner, kultur och kulturarv eh, så säger det nu istället att nu ska det läggas ner ytterligare svensk kultur och kulturarv nämligen svensk visarkiv ligger här i eh, farozonen och där har vi inte bara folkmusik utan det finns även svensk jazz ett stort, jättestort arkiv och det är världsunikt både vad det gäller eh, omfattning, antalet inspelningar och eh, i ett historiskt perspektiv också att det omspänner ja, jag vet inte hur länge men det, det kan ju vara uppåt början på, från början på förra eh, seklet eh, det är säkert hundra år material man har säkert på, inspelat eh, Och då vill jag då kära lyssnare att ni protesterar mot led, nedläggningen av Svensk Visarkiv genom att skriva på, här har papper och penna nu redo Eh, nu är jag lite dålig på med, med eh, adress och sånt där så jag, jag säger ordagrant allting här. H-T-T-P kolon dubbel slash, upprop, punkt nu enkelt slash I-V-A-T. Med stora bokstäver, jag tar det en gång till ja, men, Eller direkt, Nej då Men det är med, med <laughs> upprop.nu ja, Och sen Så, söka på den Ja det, det kommer automatiskt, automatiskt. Upprop.nu ja. ja, Okej, okay. tack en som är bra på datorer här Det är bra att du är här Carl eh, Jo då vill jag passa på Att faktiskt göra reklam för min egen artikel här Du har gjort flera gånger tidigare Och då går ni in på mangkultur.blogspot.com Då kan ni läsa där Det vi har pratat om mycket idag då om den svenska mångkulturen Och rubriken eh, är då Den svenska mångkulturen är en bluff Och där har ni nu en, en då eh, Uppdaterad eh, variant Här som för ni som har läst den tidigare Så är det även intressant nu I och med att det finns nya saker Att läsa där, den är uppfräschad då, ja. ja, kära lyssnare eh, Vad ska vi pra och prata om nu För någonting här Eh, vi har en intressant eh, artikel här av Bo Rothstein. ja intressant jag, jag, jag besviken faktiskt på en, eh, av professor Rothstein som man betraktar som en eh, intellektuell person och det är ja, Expressen av alla eh, från måndag 1 mars rubrik bara Karl Bildt kan kväsa SD där är han ju väldigt noggrann med att säga att han inte eh, jag har så mycket gemensamt med Karl Bildt. Men eh, tycker nu att man kan ha användning av Karl Bildts eh, arrogans och lite bäst typ så här. Och att kunna eh, kväsa ST helt enkelt. Eh, det bygger hela hans artikel på eh, av Borot Stein. Och jag tycker ju inte att det är ett demokratiskt sätt att, att äh, agera måste jag säga. så att, äh, Jag tycker det är ett, äh, märkligt. Äh, men ni kan ju gå in och läsa på Expressens arkiv och läsa den där. Ja. I, i sådana här forna äh, sovjetstater då använder man ju agenter för, för sånt här. Då. Men äh, här har vi ju våra politiker till hands för, för att för sådana här uppdrag kan man väl säga. Mm. är de rädda för oss. Ja, det är en bra det? Det, det, det, det, det, är en bra fråga. Nej, men det är ju liksom att eh, våra politiska motståndare här eh, vill inte ha in oss i riksdagen helt enkelt, och man ska göra allt för att smutskasta oss. Och det är så konstigt, och inte att vi ska få med att debattera och det enda det det vet ni om. Men det är så konstigt då att eh, vi har ett parti som heter Vänsterpartiet där stora delar av medlemmarna har sympatiserat med den ideologi som har mest liv på sitt samvete det är inga problem men det är ju en lång historia och de har ju varit ett etabellat parti i många många år och man har ju till och med döpt det till 4% för att rädda socialistisk majoritet och håll ihop den där gröna rören. Ja. Återigen, ja just och på tal om kommunism här så är faktiskt Stalin dömd i Ukraina för folkmord men något straff väntar dock inte står det han mm. dog i 1953 vill jag minnas mm. men det var Ukraina det är alltså enligt ukrainsk rätt och lag men vad det gäller Sovjetunionen eller grannet Ryssland så har man ju tonat ner Putin ville tona ner det i skolböckerna att det var, inte, det var inte så farligt det han hade fått på med Både det är i någon stad Så han drar väven tillbaka På gamla på Och det alltså sa någonting sa där om Att ett mord, ja det är ju en sak Men att fem miljoner Det är ju bara en siffra Ja <här> mm. <här> så kan man också se det ja, ja visst eh, Det är snart, börjar snart bli dags Att avsluta programmet Men vi ska väl först ta upp en sak Som är i och för sig inte färsk Men den är från november Förra året det var ju så att svenska uppehållstillstånd har ju funnits till salu på Svarta marknaden. Och så här stod det då på Sveriges radios hemsida. Svenska uppehållstillstånd kan köpas på Svarta marknaden, avslöja Ekot. Det är märken med uppehållstillstånd som säljs. Och med ett sådant i sitt pass kan man sedan resa fritt i Europa. Flera gömda flyktingar berättar för Ekot att det finns stickers att köpa. En irakisk man som bor i Jönköping säger att han har köpt två stickers till sin familj i Irak för att de tillsammans ska kunna resa till något annat land i Europa och söka asyl. Stickers med uppehållstesson finns alltså att köpa. Men det svåra är att infoga dem i pass. Enligt svenska myndigheter är det i Sverige bara på Migrationsverket man kan göra det. Och man kan ju fråga sig om det har hänt någonting sedan dess. Ja, den här... Eh, rapporteringen är ju enda man har sett av det här. Så att man kan tänka mig att man tystar ner det här vart efter ja, vart efter ökar man säga. Eh, och det är väldigt beklagligt. Vi vill ju gärna att man eh, följer upp såna här eh, företeelser och, eh, ja, och ifrågasätter givetvis när det då fuskas på det här sättet. Precis som vi sa tidigare här nu med den här mannen som hade lurat till sig. 8,8 miljoner. Det är ju. Ja, det är märkligt att man kan att man kan komma så långt innan det händer någonting. Så att eh, vi ska reda ut det här. Och eh, det bästa sättet då att få svar på såna här frågor det är då att man röstar på Sverigedemokraterna nu Ja, Stefan. Ja, ja går gärna in på vårt eh, partiorgan eh, www.sdkuriren.se så fick det, finns det mycket intressanta artiklar där och bloggar eh, den som kom ut sist här nu var ju bland de sista var ungdomspolitiker utsatta för stenkastning och knivfall i samband med skolbesök vi har ju börjat med att besöka skolor Och jag hörde en siffra på det där att 60-70% av rektorer är positiva till att Sverigedemokraterna besöker skolorna. Jag menar, jag hörde en rektor som sa att ja, vi, vi vill informera våra skolungdomar om vilka partier som ställer upp för riksdagen och då är det självklart att även Sverigedemokraterna ska få vara med ja, sen har ju Lars Wilks med sin rondellhund kommit på tapeten igen och där finns det en artikel vars rubrik lyder hoten mot Lars Wilks och rätten att satirisera den ska ni läsa också mycket, mycket bra ja kära lyssnare vill ni skriva till oss så är det då SD box 20085 1460 60 Stockholm Det går att maila till Radio SD, info snabblad, radiosd.se Och vår hemsida lyder www.sverigedemokraterna.se Det går att ringa till kansliet på 08 50 00 00 50 Det bemannat vardagar mellan 10 och 17 Men bestämningen går att göra dygnet runt eh, ansvarig utgivare för denna sändning är Arnold Boström och eh, ljudtekniker Georg så vi tackar nu jag, Staffan Arnberg och David Bergqvist och Carl Linusson ja tack och välkommen här eh, och nu längre fram Carl. och vi ska nu i självfallet eh, spela upp för er eh, vår uppladdningslåt inför valet av Bydun och Ringdal. Ringdal heter han. Ja. Eh, vi är på gång nu. Varsågoda. där, återhörande. Hej då. Hej då! Fram och uppåt, ingen rast, Ljusning på gång. Det spricker upp, blir mindre brant och vägen mindre lång. Snart kommer krönet framför oss och lättar våra kliv. Snart kommer sol och himmel blå och hoppet växer i liv.